Mboduume anaweza kukua hadi mita nne kwa urefu na uzito wa hadi tani saba wakati jike bado wanaweza kupimwa kwa tani tatu nukta tano tu. Kulisha mnyama mkubwa kama huyo uchukua chakula kingi. Ulaji wa kila siku wa chakula ni karibu kama asilimia nne nukta saba ya uzito wa mwili wake. Tembo huyu inakadiriwa ana umri mkubwa. Na pia hajakutana na jike kwa muda mrefu. Hivyo ana tabia ya kuwa na hasira na matambo akikutana na watalii njiani uzui ya gari. Pia hujimwagia vumbi ikiwa ni mojawapo ya tambo zake. Mara nyingi majike humkataa kwa sababu huwa amepitwa na wakati, yani tembo mzee, kibabu.